Sonra isə müəllif e, bu hədistdən sonra, bu bölmədən sonra belə bir bölmə qoyub ki, bə bu, fadul elm, yəni elmin, yəni fəzləti və burada da İbn Ömər radiyalların hədisini gətirir ki, buyurur ki, Beynə ənə nəimun otitu bu qədəhin, ləbənin fəşəriftu hətta inni ləəra ərrəyyə yaxrucu min atfari, thumma atitu faduli Umar ibn Xattab qala fəma əvəzə qala alim sonra ibn Umar rəziyallahu anhu məşhur hədisi rivayet elir ki yəni bu bölmədim, imam Buhari hədisi gətirib ki ibn Umar buyurur ki bir gün mən eşimin peyğəmbərsəm dedi ki yəni mən yuxuda olan zaman mənə bir qədəh süd gətirildi Bir qədər süd gətirildi və mən də deyir, həmən südü içdim, hətta deyir, gördüm ki, e, barmaqlarımın arasından beləsində, yəni südü o qədər çox içib ki, barmaqların arasından çıxır, sonra deyir, həmən o südü verdim Ömər ibn Xattaba. Və dedilər, yarısı, bu yuxunu sən necə yoğuzdun? Peyğəmət sənədə ki, elmlə. Yəni ki, Elim Ömər radiyullanın elimi, yəni kifayət qədər çox idi. Ömər e, radiyullanı bir çox ailələrdə nazil olması məc Ömər radiyullanın e, rəyinə muafiq olub. Hansı peygəmsan buyurdu ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur, ancaq məndən sonra ilham olsaydı ki, ilham verən olsa kim olardı? Ömər ibn Xattab. Çünki Ömər radiyullanı öz zəiqlərini çox, yəni hissədid idi. Hətta peygəmsan buyururdu ki, yəni Ömər radiyadan bir yol olan gedəndə şeytan hansı yolla gedirdi? Başqa bir yəni yolun. O da ona görə ki, Ömər radiyallahu anhunun atdıqları, hamısı nə idi? Şiddətli idi. Ömər radiyallahu anh əhkəmların tətbiqində, yəni sərt idi. Halbuki Ömər radiyallahu anh, ə, öz dövründə demək, ə, bir insan gəlib Peyğəmbərdən də soruşur, sonra Peyğəmbərdən sonra o Bəkirdən soruşur, Və Əbəkidən sonra Ömər adın xəlifəliyi dövdə Ömərdən soğuşanda, Ömər deyir, sənə Peyğəmbərdən soğuşunun başa düşmədin. Əbəkidən soğuşunun başa düşmədin, salıb ortaqa yaxşı qamçılayır onu. Sonra isə həmən insanı tərk edir, bıraxır. Və sonra Osman Radyalanun qətlilik hissəsində həmən Osmanın qətlindən qalxan insanlar gəlib həmən insanın qapusunu döyəndə ki, gəl, qoşul bizə, açır belini göstərir ki, Ömərin qamçıların izi getmək belə. Yəni artıq, baxın ki, Ömər o cür idi. Ona görə Ömər radiyalanın dövründə dedi ki isələm buyurdu ki, ya Ömər səndən sonra fitnəli olacaq, Deyir, sən də onun qapısı olacaqsan, Deyir, o qapı sınacaq açılacaq, Deyir, o qapı sınacaq. Sınan da qapı nədir? Açıbaqlanmır. Açıdan bağlana bilər. Ancaq Peyğambər səndən Ömər radiyalanı həmən fitnə ilə xubisin arsına qoydu qapı və o qapı da açılmadı nə oldu? yəni qırıldı və qırılan qapı da aidin ki, yəni bağlana bilmir və həqiqtən də bütün bu fitnə fəsadlar kimdən sonra baş verdi? məhz Ömr radiyalanun dünyasını, yəni dəyişməsindən sonra və bu ədsə İbn Ömr radiyalanu buyurur ki, yəni Peyğambər s.ə.v ravayt edir ki yəni bir gün Peyğambər s.ə.v yuxuda, yəni belə şey görür və Peyğambər s.ə.v yuxusu da nə idi? Haqq idi çünki Peyğambərlərin y Kür bizim yuxularımızdan fərqli olaraq, bizim yuxularımızda şeytan bizə başqa-başqa mundarsılar gətirə bilir. Yəni, onu əhləm deyirlər. Gətirir, gətirmir. Gətirə bilir. Ancaq Peyğəmbərlərin yuxusunda isə belə şey yəni, olmur. Və Peyğəmbər isə buyurur ki, yəni, mənə bir qədəh süd verildi və bu da artıq, yəni, südün fəzilətin göstərir. Yəni, süd içki ilə Adi sudan, necə deyərlər, məsələn, bizimki bugünkü gündə kompotdur, soqlardır, cürbəcə, şirələrdir, onlar nə deyil? Üstündür. Çünki ən ağzından süd cənnətdə olan da olan deyil? Olandır. Çünki cənnətdə dörd çay axacaq və onlardan biri nə deyil? Süd, yəni çaydır. Və həyətdən də südün insan orqanizmlə, ümumiyyətlə, bütün canlıların, Yəni, orqanizmə çox böyük yəni, önəmi var ki, və e, eyni zamanda İbn Qeym İbrahim Allah südün insanın yaddaşına, hafizəsində də müsbət təsirini öz kitabında qeyd edir. Yəni, süd mütləqən olaraq insanın hafizəsində, yaddaşında, insanın xəssiyyətində mühüm rol oynayır. Yəni, bir insan əgər daimən e, südünən ancaq qidalanırsa, o insanın Əxlaqında, xüsusiyyətində daha müsbətli var nəyin ki, başqa-başqa içki yəni içənlər. Və e, sonra Peygamzan buyurur ki, və mənə verildi, bir qədər süd verildi və mən onu içstirmədir, o qədər içdim ki, artıq həmən e, südün, yəni barmaqlamın, dınaqlamın arasından, yəni çıxdığını gördüm və sonra istəyir, mən onu deyir, e, Ömərə, Ömərə radiyalanı verdim, yəni məndən nə qalsa qalanımı Ömər radiyalanı verdim və dedilər, ya Rasulullah, yəni bu yuxunu sən necə yozdun, bu da onu göstərir ki, bəli, yuxu yozuba var. Yuxu yazmaq var. Ancaq yuxu yazmaq sələflərdən elə də məşhur, yəni rivayet deyil. Düzdür, sələflərdən Həsən el-Vasili yuxu yazma barəsə məşhur olub. E, ancaq bu günkü gündə isə, yəni yuxu yozmaları hər hansı bir e, detallarla bağlama, hər hansı bir qıssalarla bağlama özü, yəni yanlışdır. Yəni sələflərdən bəlli yuxu yozanlar olub, ancaq onlar e, yuxunun zahiri əlamətlərinə görə yozublar. Aydındır? Və e, Peygəmbər ondan soruşanda ki, Nə ilə yoxdur, həmən yoxunu buyurdu ki, yəni elmlən? Yəni, ə, Ömər Radiyalanının elmində heç bir şəx şübhə yox idi. Və Ömər Radiyalanı çox məsələlərdə, rəylərində dəqiq idi. Hətta Ömər Radiyalanı, Bəkirin vaxtında da onun yəni, vəzri idi, yəni ona məsələt verən idi. Və eyni zamanda ə, Ömər Radiyalanının elmi olması onun dövründə yəni, bir çox, ə, necə deyərlər, Haldisələrin yəni, baş verməsinə gətirib çıxanmışdır ki, məsəl üçün Ömr Radiolan dövründə, xəlifəlik dövründə e, müsəlmanların təqviminin meydana gəlməsi, ondan sonra əskərlərin yazı-pozu məsələsi, idarəçiliklər, ondan sonra işçilərin maaşı və s. bir çox yəni, divan məsələləri vardır ki, onlar hamısı Ömr Radiolan məsələti ilə, təşrifi ilə yəni, baş vermişdir. Biz də Allah Subhanahu taala ki, Allah səbəb bizə işli faydanlılıq eləsin. Allah səbəb bizə e, fayda o verən elimləsi beləsin. Hansı ki o elim ki bizə dünyada və axirətdə fayda verəcək. Ancaq o elim ki bizə nə dünyada nə axirətdə fayda verməyəcəksə, biz o elimlən Allah Subhanahu taala sığınırıq və Allah səbəb bizə işli faydanlılıq eləsin və düzün Allah bəli və sallallahu əleyhi Muhammedin və aləyhi Muhammed.